Üdvözlök mindenkit a 01podcast 18. adásában. Kövessetek minket Youtube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en és az összes létező platformon. Vagy küldjetek nekünk e-mailt a 01podcast.gmail.com-ra, vagy csatlakozzatok a Discordunkhoz. A mai adásban filmekről fogunk beszélgetni, és itt van a szokásos csapat. Mark, Sziasztok! Szöcssi. Hello-hello! És a Métej! Bézzük! Halljátok ezt! Nem halljátok, mert vettem egy új széket. Wow, nem fog wow, most nyikorogni, mint az állat. Így adás közben. Nem fogjuk tudni, hogy itt vagy. É, igen, igen, igen. <coughs> így é, igen, a az adásokban benne van nagy részében, hogy nyikorog a széket, mint az állat, szóval elnézést ezért. De most már megoldottuk. Na jó, akkor szóval ugorjunk bele be a filmes témába. Kezdjük arról egy ilyen bemelegítő kérdéssel, hogy melyik a legutolsó film, amit láttál? Én hétvégén láttam a Detektív Pikachu-s filmet. Ö, nem, egy, nem volt egy nagy durranás, de elég, szó, elég egész szórakoztató volt, és megérte megnézni, mert volt néhány jó jelenet benne. Meg jók voltak a szinkronok. Ennyi. Kacak tehát? Hát azért hasrány nevetésben nem törtem ki, de szerintem volt egy-két jó jelenet. Ajánlod? Egy könnyű szombatesti szórakozásnak, igen. Okay. És nektek mi volt az utolsó film, amit láttatok? Mm, I Carolot Netflix hmm. Mi vágjátok? Ja, én vágom. láttam, hogy magyarázzák, de nem tudom miről szól. Én, én nem láttam, még, még trélelt sem láttam szerintem. Ilyen... Ö, államilag kirendelt gyámanő... Ö, ilyen korúaknál, igyányvileg már nem tudnak magukra vigyázni, és akkor... Ö, leboltolják ezt a dokival, hogy írjon egy ilyen papírt. A bíró az alapján fogja és kilendeli őt gyámnak, és fogják és lenyúlják a nyuggereknek a pénzét, lakását eladják, megtakarításáit felzabálják, mint ugye gyámok, és ez az alapfelvetés, utána meg a nő fog és kifog egy egy nyugdíjást, akit nem kellett volna baszogatni. És ez a sztori. Ez egész jónak tűnik amúgy. Nem tudom nem, már. Egész jónak tűnik. Én... Egész jónak tűnik. Igen. Főt, még napokkal később is eszembe jutni a ez egy jó, mint egy jó film is lehetne, de nem annyira tetszett igazából a végeredményben. Ja, de túl. Voltak benne jó dolgok, de sajnos a film maga és nem és jó. És ez végeték vagy dráma, vagy dramedi, vagy milyen? Hát, dráma szerintem teljesen. Nem? Dráma vagy ilyen, ja. Kicsit trailer is talán, de az okay, csak egy leheletnyi. Na jó, akkor felveszem a My dis majd. Ne! <gül> más nem. Hogy annyira azért <gül> ne nem... szenvedjen, szenvedjen. De ahogy érdekes megnézni, szerintem, meg, ahogy behúzott, meg, meg jól is kezdődik, meg jó volt főszereplőnek a. ICNS-nek az alakítása. Ó, de, de. De nem a, a neműteszemben a neve. de dönt, Mike! Igen, és aztán kicsit átfordul az egész egy olyanba, egy olyan, ahol, ahol a két genya küzd, és az egyik genyát próbálják meg hősnek beállítani a filmben, nekem úgy érződik, és azért. Szerint... De nem Igen. is próbálják meg beállítani, nem az inkább, hogy, hogy nincsen kinek szurkolni, inkább csak az, hogy melyiket hmm. szívjon többet, és ilyen kis szadom az opornóba, mert a dolog ment, ilyen lehet. Nem tudom, szerintem történnek olyanok benne, ami egy, ami egy klasszikus, nem tudom, jó versus gonosz filmben, a jóval történnek meg. De nem akarok szpolderezni. Ja, de... Elég lesz annyi. De ez, ez, ezért mondom. Elgondolkodtató, fiam? Elgondolkodtató. Hát, egy kicsit elgondolkodtató, de nem eléggé. És mit egy több... Ó, bocsánat. Ja, ja, nem, akkor már nyugodtan mond, hogy csak éppen öntöttem, akkor tovább megyek a filmről, amit legutóbb láttam, amit szinte az elkerülött, de aztán rájöttem, hogy volt egy film, amit nem sokkal előtte láttam. És sokkal jobb filmről, ami érdemesebb beszélgetni, ez pedig a még egy kört mindenkinek. Hó, arról hallottam, az a mezzus Mikelszenes, ugye? Így van, így van. Arról szól, hogy négy tanár úgy dönt, hogy elkezdenek mikrodózist, Alkoholt fogyasztani Minden nap És Hát ebben mindenféle begyanalmak meg különböző dolgok, történnek ennek hatására De Érdekes film van egy Van benne ilyen ilyen érzés is néhol Jó kis Beívások <gül> Ez mit <gül> jelent hogy mikrodózis alkohol? Tehát így meg hát, megisznak egy kicsit? vagy, vagy Hát egy bizonyos Nem tudom, úrág 05%-on tartják egész nap, aztán vala, valami ilyesmit találnak ki. Valami híres, nem, ú, nem is tudom, nem filozófus, valakinek a, valakinek a hatására, vagy valakinek a, hogy megyek Valami teória alapján? Igen, egy teória Aha. alapján így van. Mi lenne, Na, ha, ha ezt a filmet mindenki megnézi és ott kiveséznénk egy mini epizód erejéig, vagy valami hasonló, talán hosszús epizód is lehet belőle, de mi lenne, ha Csinálnánk egy ilyen epizódot ja. egyszer. Oké. Okay. Én erről hallottam erről a filmről, és érdekel egyébként aztán, hogyha mindenkit érdekel, akkor miért csinálnánk belőle egy kontentet? Jó, meg is nézem már most. Nice. Egy podcast alatt nem kell beszélni, névizs is magad, aztán menjen. Megy, megy ez nélkül, nem is szerint. <coughs> Na és mesélj még mit te mit láttál utoljára? Hát, nagyon hosszú ideje nem néztem filmet. Viszont, pont most hétvégén láttam a Snyder Cut Justice League-et. Ujjjaj, oh, no, esély. Négy óra. <gül> wow. Négy óra! Kidobott négy óra. Az még... Gomboxból is sok. Há, Há szóval, de... hogy oh, Nem tudom, olyan hosszú. Meg tényleg tele van lassításokkal. <gül> én azt láttam, hogy azt hozzátesz, hogy én nem láttam a eredeti Justice League-et, mert én csak abból a, annyit hallottam, hogy nagyon rossz. Úgyhogy nagyjából vágom a sztorit, meg láttam már elemzéseket, stb. meg ilyenek, és csak azt hallottam, hogy rossz. Szóval azt meg sem néztem. Talán film plusz premierbe így egyszer rákapcsoltam. Egyik. És akkor is elég volt? Elég volt. Elég borzasztónak tűnt minden. De nem volt ez olyan csak. Borzasztó akkor már két filmet csináld már, meg nem tudom, tudod, ez a. az már. lehet, hogy illuminált állapotban is voltam, amikor elkezdtük nézni, nem segített. Uh, nem volt rossz film, nem arról van szó, csak. Én már nagyon... már, én már feladtam a DC filmeket, én nem, nem tudom. Uh, amikor elkezdt. amikor utoljára a moziba, a. Suicide Squadot. Azt együtt néztük Moziba, amúgy. Igen. És az, hát az, az, az nagyon rossz az eset szerintem mindenkinek. Hát, Utána nem én... voltunk egyformák, tehát nem voltunk egy, egy nagyon. Nem, azóta más a barátságunk. Nem csak az, az... a barátságunk, hanem a Amúgy... gondolatszerünk, hogy 1500 forintot elkölteni arra, ott azért már ez, hogy lehet lehettél volna a dökkúton is valami jót. Érted? Tehát, hogy nem tudom. Ah, mindegy. Amúgy az a poén, az a, a fanfakt az egészben, hogy egyetlen egy képregényfilmet láttam moziba, és az az volt. Uh. Azóta se. Nem csodálom. De egyébként a, annyira nem vagyok, ugye, játszósebben, de én úgy tudtam, hogy ezt a snyder Cutot részenként akarja -e kiadni, vagy valami négy kis ö, részként, vagy valami ilyesmit olvastam. Hát alapból csepp van vágva, mint ilyen taranténós csepp törökre. Semmi értelme, de ott van, ki van írva. Uh -huh. uh. Jó, értem. Oké, okay. akkor csináld volna a kis epizódokban akkor, hogy megnézed, és akkor jön a következő, hogyha akarod, hogyha van időd. Azzal az a bajom, hogy ha mondjuk csak az első három cseptört akarja kiadni, uh -huh. az nagyon, nagyon unalmas lesz. Hát de érted úgy, hogy, hogy mint, mint egy sorozatot, hogy kiadsz egy, egy évad és akkor az egy storyt megmutat. És akkor yep, ezt is lehetett volna, úgyhogy megnézzel az első részt, és akkor nagyon nekem ennyi volt már, és akkor megnézed holnap a következőt. Értem, hogy pontosan, de hogy három részen keresztül nem fogod tudni fenntartani a figyelmet, hogyha ennyire unalmas vagy. Értem? Ja, aha, aha, aha. Tehát az, hogy a payoffra annyit kell várni. Értem. Meg, meg ami nagyon furcsa volt, az a zene. A soundtrack, az néhány helyen nagyon... Nem, nem illett oda. E -e azt mondja, volt, aki már azt mondta, hogy a soundtrack az annyira másodlagos, de ki is tud venni rendesen egy filmből? Hát ez, ez így van, nem nem van, van. Ja. Ah, az, az volt. De, de ugyanez volt a Suicide Squadnál is szerintem, hogy ott is a soundtrack az jó volt, de éppen ami, minden beraktak, ami menő, éppen. De amúgy a, azzal, nekem tényleg ez volt a gondom, hogy oda azt rakták be, tehát annál átlagosabb soundtracket, én nem tudnék neked mondani, Tehát, hogy abban számom minden az volt, hogy az emberek 90%-a szeretik azt a számot, de hogyha azt berakod egy filmbe, attól az a film nem lesz jobb. Igen, nem. tehát csak, csak azt, amit populáris, azt berakjuk, azt akkor majd az hozza majd még valamit, nem tudom. Igen. Jó, de a Suicide squadron is beszéljünk. Ja. Nem hát... szerintem oké volt. Oh. De, hát, Mondjuk a legnagyobb fájdalmat pedig az Alien Covenant megnézése tette nekem, mert azt is moziban néztem. Az volt is... annyira fáj, hogy elcseszték az Alien, vagy vagy nem is az, hogy csak hogy ilyen kagylet, azok is jó. azok is úgy vagyok, hogy hegynek jó volt, egyszer megnézi, de nem az Alien teriához tartozik, azért van egy valami középszerű skipi. A Covenant az az első új volt, az első ugye ilyen? Az a második az új, meg új volt, a volt más nem? Más. Második nem láttam, de már az első is szerintem elég kiabberándított. Azt abban. meg én nem láttam amúgy a Prometheus, de mindegy majd. Az, a az amúgy a tipikusan már az izének a hatása, tudod a Mortal Kombat effect, az megvan, tudod, hogy a, ha már látod a második részt, már az első nem is olyan rossz. Ja. <laughs> nice. Azt <laughs> nem hallottam még. A uh, nem is portálkombat effekt de uh, ez egy gyakor vannak olyan szériák, úgymond amin én ez A második után. Az első már egész jó. Ugyanez a csóni. Ah, az... Nem tudom, ott az első rész nem volt. Hát, az, az, az, az első rész, rész az jó az, az első rész, rész az, az jó, de a második az olyan víz. Jó, jó, akkor rosszul értelmeztem, igaz, igazatokkal rosszul értelmeztem. Az első rész, a második rész ugyanaz volt, mint az első rész. Igen. True, de A külön nézed ja, tehát, hogyha. Ja, de az a baj, a de az annyira rossz volt, hogy nagyon rossz, nem tudom, nekem. Az, hogy a legnagyobb keystreak egy tócsának van, nem esett jól. Ha, nem, meg... nem hiszem, hogy spoiler ezek, mert már ha valaki meg akarta nézni, az megnézte is már. Na nem, nem azt akartom, hanem az, hogy én Youtube-ról néztem meg, szerintem egy vagy két órás ilyen, ilyen magyarázó videókat, szuma egy vagy két óra, ilyen 20-30 percesek voltak, és abból jöttem rá, hogy fú, hát ennek tök sok sztoria volt, csak annyira így, el volt dugva benne minden, meg így direkt ilyen nagyon edgy akart lenni, hogy ilyen rejtett, ilyen utalgatások vannak, meg nincsen semmi normálisan a nézővel és így túltolták ezt, mint ugye van, amikor mindent bepakolnak az arcodba, és karakterek csak azért beszélgetnek tori hogy téged így, így a, hogy mit mi is történt eddig, meg elmagyarázzák neked szájbarágosan. Ebből meg pont az ellentétete volt, és egy csomó minden el volt dugva, és így. Még talán még érthető is lett volna valamennyire, de így, hogy azok, ott, azok a kopasz emberek mit kerestek azon a bolygón, meg mik voltak, meg miért lettek lebombázom, meg akkor Mi történt, mi az a trutyi, meg hasonló a... Nagyon, ez a nagyon okosnak akarok lenni, nekem az jött abból. Hát mi most mondjad ez a nagyon okos, nagyon művész, nagyon izé vagyok, aztán majd, majd, majd jó lesz ebből valami. Talán. Mi pont most kezdtük el egyébként az Alien sorozatot, már a másik részt megnéztük. <kül> és hát most végig megyünk az összesen valószínűleg, és tényleg kíváncsi leszek, hogy, hogy ö, most figyelek minden apró részletre, meg nem tudom, tényleg összerakom a sztorét, meg hogy ki, kivel van, miért van ott, meg mit tényleg végignézzük mindent. És hát kíváncsi leszek, hogy így változik ennek a covenant -nek az értékelése. Nem fog, szerintem. Te hát Alien 1-2... Az a klasszik, a három az úgy van, de miért? Én azt szeretem nagyon, amúgy. Hmm. Nem tudom A három az a börtönbolygó, bolygós, ugye? Aha, aha. Az ilyen, hm. a négy az meg elvileg nem szabad szeretni, de szerintem abból nőttek ki magát az összes izé. Később ilyen éli AVP játék, meg, ja. De a... Az az negyet... az... a négyet nagyon sokan szítják, de Igazából csak teljesen másfajta film volt, mint az előtte lévők. Ja, ezért a vídon rendezte azt, azt hiszem. Nem, ezért rendezte. Na, ez a leghullarandomabb dolog egyébként, bár a, a négyet, Jean-Pierre rendezte, aki a, előtte a Emry csodálatos életét csinálta. Wow. Szóval elég hullarandomváltás. A négyet? Nem, Igen. Nem érted az, hogy az vídönnek a scriptje? Akkor? Lehet, nem, de ezért rendezte. Ez hozzá van hozzá, mindjárt megnézem. Azt tudja, hogy azért rendezte Jean-Pierre a harmadikat Jean meg Fincs rendezte. Mm -hmm. Így van. A harmadik, nem pont az, hogy a harmadik volt, az egy tipikusan a development hell került, hogy úgy, fej, úgy, fej, úgy kezdték el a forgatást, hogy még nem volt script. És ja. újra kell csinálni ez egész Ja a... Jaj, ja. jó mondja a Ricsi, az észé forgatókönyvet írta Víden. Na. És tényleg leg... Jean-Pierre hogy mondta Zsampia, Zsenét? Zsanné, vagy valami hasonló, nem tudom, nem, nem. beszélek franciául. Na szerintem lépünk tovább, csinálunk majd egy Alien epizódot is. Most muszáj lesz. Most muszáj lesz. Jó, hogyha már kitárgyaltuk azt, hogy melyik az legutolsó, amit láttál, melyik a kedvenc filmed valaha, ha létezik ilyen. Én abban a koncepcióban vagyok, hogy egy filmed nem lehet, ami kedvenced, talán. Van, miért én... írtad így a kérdést, Ricsi? Miért írtad így a kérdést? Hát tudom, hogy clickbait legyen, vagy nem tudom, vagy, vagy izé. Hogy el látja, rajta. Senki nem látja a kérdést, csak mi Nektek ne, ne, ne clickbait igen. Na jó, akkor hogyha van kedvenc filmetek, akkor melyik az? Hogyha egy van? Nekem van egy. A mesélj. Van több is egyébként, amihez szembelítod, de egy, amit... Hát nem tudom, hát úgy vagyok vele, hogy kineveztem egyet, legyen egy a kedvencem, ami, ami viszonylag, talán kevesebb embernek kedvenc filmje, hogy ilyen különleges legyik. Először tökéletes trükk jutott eszembe, uh -huh. ami szerintem egy egész jól film, de, az... de azt szerintem, hogy ezt sokan is ismerik. szerintem, hogy a kedvencem az az Equilibrium, nem tudom, ismeritek A, ah, Á, ismerem. Uh. Azt nem láttam még. Christian a... Aha, aha, így van, Christian Harc az olyan benne, mint a Matrix, olyan feeling, meg van egy ilyen, mellé egy ilyen, hát nem túl méretörű yeah. vonal, ilyen történet, van ilyen filozófia, vagy nem is tudom, társadalomkritika. Szép úgy világ mm. egy kicsit. Ó, ja, azok, ja, ja. igen. Nem egy nagyon bonyolult film, nem egy nagyon jó film talán. Nem van nagyon sokat, de, de szerintem nagyon jó hangulat, meg, meg ott szerettem, meg Christian Keresztény Bála. Mhm. Mm Úgyhogy kineveztem ezt kedvenc mm. Jó döntés. Na is neked, Szöcsi? Nem tudom. Ha gondolkodjak, még ugorjunk. Jó, Meteli? Neked van mély Hát... Pusztán a mennyiség alapján azt kell mondjam, hogy a pusztító a legjobb film, ami valaha. <gül> Na, arról szeretnék majd egy külön epizódot arról is, hanem, hogy. <gül> hát, mi, a fél fél? Mi, a... mi az egy... oka? Nem tudom. Ez egy kiváló a... film. Azt mindig meg lehet nézni. De sose, minden egyes mondatára emlékszek már lassan. Annyira jó. Most nem tudom. A... Nem, nem az... Azért nem az a film, ami a legnagyobb hatással van az ember életére, de nem tudom, nem megnézni. Érted? Hogyha megy, akkor meg kell nézni. Ugyanez, mint a... Ó, ö, többször láttam, mint a gyűrűk urát. Pedig a gyűrűkura is olyan, hogy otthon vagy, és a film pluszon megy a gyűrűk és semmi más nincs, akkor azt fogod nézni. Semmi más nincs is. Sosincs más. De azt mind, hogy minden hétvégén adják egyébként valamelyik adón. Azt, a, a az, azt tudni kell, ahogy a pusztító nálunk egy mém státuszban van. Tehát, hogy a pusztító... Azt. Öm, az tényleg az van, hogy elindítja valaki, és odaülnek az emberek, és megnézik. És nem tudjuk miért. Tehát, hogy. hogy, hogy egy borzasztó film de nagyon jó. De az egész nem az, borzasztó. Az egész onnan eredtem úgy, hogy playlistként raktam be a pusztítót, be a pusztítót, és mindig újra ürj. Jől hát... nem értettük miért, de senkit nem zavart. De mi? A, tehát az, az volt a lényeg, hogy, hogy ö, amikor voltunk, nem tudom, tavaly előtt, vagy két év, vagy öt éve, nem tudom, mikor a kampuszon, akkor métejnél szállás voltunk el, tehát hogy beköltöztünk métejhez, ez a lényeg. És ö, annyit csináltunk, hogy elindítottuk a pusztítót, és végnéztük. és utána nyilván elindult még egyszer, és még egyszer megnéztük, és utána annyit csináltunk, mikor éjszaka ledöltünk vagy aludtunk, vagy akármi, akkor valaki elindította, és az bent egész éjszaka. És akkor reggel bekapcsolódtunk oda, hogy hogy így néztük tovább, és ez volt a lényeg, ez egy, ez egy mém igazából is azóta a legjobb símnek tartjuk. Ez sokkal régebbi, a, mint az. Na, na jó, hogy... ez, ez nekem, nekem ez, ez az rémlik. Neked nekem lehet ez volt az, ami tényleg betette. Igen, Mert... nekem ez, nekem ez. De a, a, a jó pusztító, Sir Wester ne. Meg... Áh, és Wesley Snipes legjobb alakítása. De tényleg. Hm. Az a csávó úgy ért a szerepet, mint az állat. Bárhogy utána adót de olyan ideg van itt, vagy csak én fázok? És igen, minden egyes szava, arany. Arany, arany. És ezen kívül van egyébként? Vagy, vagy ezt épte ki neveztem neked Há... Kedvenc filmnek? Uh, ezt pusztán a számok alapján muszáj mondanom. Értem, a... értem. Kedvenc film, nem, nem tudom. Volt sok jó film, ami uh, azért elgondolkodtat tudod, hogy utána az a jó film szerintem, ami után ezzel sokan vitatkoznának, de ami után tíz percig egy kúsban álltok, az mi a fasz van. Uh -huh. Az, ami elérte azt, amit egy, egy művész filmnek kell. Akkor ez a Together kap, az az művész. Ah. <laughs> az nem ez milyen? <gül> okay. el, el, az a baj, hogy két perc után mindenki elkezd turbálni aztán <gül> Na most egyébként azt ordítva, <gül> ordítva, Gyűlölve önmagadat, hogy miért jó ez de... Tudod azt, azt tudod, mi, ö, egyébként, hogy A Youtube ezt automatikusan felfog és Úgy lehet minket a bevételszerzéstől, mint az állat Jó, nyilván nem fogunk bevételt szerezni, mert nem tudunk, de Ez, ez biztos frag lesz Sípolt ki akkor a két vagy egy, egy... <gül> Két lány, egy csoport. Két <gül> lány, egy csoport. Egy begre. Egy, egy begre. <gül> Na jó. Egy kis ízé, vágási feladatot adtam neked ezzel. De mondjuk a, az egyik film, amit nagyon. O, ö, a k a belső bolygó, az megvan vala. Igen, igen, igen. Kevin Spacey, nem? Azaz, mikor még mielőtt kiderült, hogy kiti Áj... Ah, ah, sokkal érgebb, Már akkor is mindenki tudta, hogy balon szerintem, de... Az, <gül> az, az a jó színész tudod de. de... Volt még egy... Egyszer-kétszer láttam, és... Annyira jó kis hitel, ez a Feel Good film volt. Ah, de a na, na na. Már. Épp ez az, az, hogy... Jó, nagyon... De? Nem fogunk rájönni soha. Na, tig biztos nem. Na, le kicsit azért, legyen partner, gyerünk. Milyen, milyen kijátszott benne? Milyen stílusú volt? Hiszen Marlon Brando játszott benne. A kereszt tapasztalat. Már, már, már öreg volt, nem? Már öregen. Ö... Dr. Moro, most. Nem, Dr. Morrow, nem. Apokalipszis most. Nem. Na, a tévedek az egész, figyelj, utána fog járni, addig szerintem már meggondoltátok, hogy kinek a kedvenc filmje, aztán majd válaszol. Jó. Szöcsütek, itt rá tudsz? A. A. Az a gépen filmezünk korszaknak a nagyon elejét a két torony adta meg, szóval nekem az mindenképpen, meg ezt mindenkinek, a gyűrik ural. Akkor olyan, vicces, mert pont ha nem teszed be semmi, akkor választja valamelyik gyűrik ural. De akkor így is tettem. meg az elsőnek látni a király visszatért, meg ott a utolsó nagy rohamott meg minden, az, az, az hatalmas élmény. De hogy elmenjek kicsit a generikusból, a basszus pedig előbb eszembe volt, hogy mit akartam mondani. Ja igen, a vihar az például kedvelem, az egy, egy tök jó film. Az... Vágjátok, nem? Persze, persze, persze, persze. Ja, csak nagyon csapba volt mindenki. Csak leszokkolódtunk, hogy milyen jó film az is. ja. ja. Meg a, a Walter mitty nagyon bírom, az egy nagyon ilyen relax, meg kikapcsoló film szerintem. Az micsoda? A Walter Mitty csodálatos élete, vagy titkos élete? Adam Szerdel szerepel benne, vagy, vagy nem? Nem. Edward nem? Nem. Az... Walter Mitty... Ben Stiller! Ben Stiller, azaz, azaz. És Adam Érdekes. Ja. Érdekes. Én fény, ah. meddig ö, ön rajzi? <hály> Lehet, nem tudom. De az ő érte, vagy rendez, rendezte is, meg hogy vagy nem tudom, valami van benne. Hogy nem csak játszik. Jó. Ja. producer nem directed, ja. Uh, meg az új szárnyas fejvadász, az nekem nagyon bejött. Azt tényleg jó film volt amúgy. Uh -huh. Azt így bármikor újra tudom nézni. Meg, ja, meg ha már ez akkor a szárnyas fejvadász szintű dolog, meg így bármikor újra nézhető, nekem a rug van. Az tényleg jó, az jó. Az jó film, hmm. hát nekem talán a Memento a kedvencem, uh, az egy őrülten jó film, nagyon jó. nagyon jó, nagyon szeretem még a Stop Stop 1-et, stop és nem tudom, hát nyilván keresztapa 1, 2, 4, 5, ezeket én szeretem meg, hát szeretem az, Hát ezek, ezek talán, talán, ez a, ez a kettő há, három a kedvencem. és kevés itt a Tarantino, nem tudom hogy vagy. Egyébként én is, én is gondolkoztam, tarantino volt talán a django szeretem a legjobban. Nekem is szerintem az a kedvencem. A Bluff. Hányszor idő? Bluff, igen. Amúgy a Bluff is jó, de isre jutott eszembe. A Ponyva regély. Ponyva regély, nyilván. Ez annyira elcsépelt azt mondani kedvenc filmnek, amúgy nem? De. De. Baj, hogy csak rész itt parkol? Miért csütörtök van? Nem, kezd Akkor nem baj. Tehát, ez nekünk azért klasszikus, mert annyira semmi értelme nincs ennek a, ennek a párbeszédnek, és mégis annyit hozzá arra a filmnek, mert, mert ami történik azután a jelenet után, az kiderül, hogy nekik az egy átlag csütörtök. Hogy se... tehát hogy Ilyeneket beszélgetnek mindig. Nem tudom, nekem. Ez, ez minden talentív főibre igaz. A teljesen Igen. hétköznapi beszélgetések. Tehát a kutyaszorítóban is úgy kezdődik, hogy acé. -e, uh... Borra valót. Tehát. Mondjuk egyébként, ha belegondolsz, a legjobb jelentek tényleg. Tehát, hogy a kedvenc jelentem, ugye a Beszen nak az első jelente. Az őrülten jó egyébként. Tehát, hogy jelentett, szerintem az a fickó ja. tud a legjobban írni. Uh, Sosem ah. Igen, igen, mikor a, ugye kikérdezi a francia farmert, vagy nem farmer azt hiszem. Hát az. Paraszt. A paraszt, hát ja. <gül> Az a győrűten jó jelenet, ja. Hmm, nekem még uh, ilyen kamaszkor nagy élmény a farkasok szövetsége, talán? Vagy testvérisége? Mi volt az szövetsége? Azt még nem láttam, szerintem. Ismerem, mert meg volt, tudod, ilyen DVD-be, a meg volt, és volt benne eztelen néni, és le lehetett nézni. Hm. Meg egyébként nyilván az egyik izya a Emily csodálatos élet. Én azt kívánom azt a filmet, amúgy az egy kis aranyos félgúlt film, azt, azt akármikor meg lehet nézni. Én még azt nem láttam, ma, hogy kimaradt az Emily-ből. Út! Tegesnek, tegesnek. francia film egyébként, lehetséges, hogy idegesítenek fogjátok találni, de szerintem aranyos kis alkotás. Ah. Minden percben orgazmusa van egy nőnek? Nem, elhangzik benne egy ilyen mondat? Igen, nem, nem, ne, párnak. Egy párnak Pár... van, orgazmusa, igen. Aha. Én kemmel iszégyüze még a Benjamin Button Különösen. Nekem magyarán nem tetszett az a film, amúgy. Nekem mindig tetszettek ezek a tudod, ilyen ez a félrealisztikus, realisztikus, fél misztikus, fél mm -hmm. ilyen, nagyon olyan érzése van annak a filmnek is, mint egy, egy ilyen klasszikus regénynek. Te lehet, hogy hmm. egy alapján megmondasz. Ja, Tudod, vágod, tehát ez a... Ó, oh, volt még egy film... Ah, mindig csak rá és az is olyan kurva jó volt. Adrian Brody játszott benne. Ilyen izéket játsz... Izét játszott benne ez a... Meg volt, tehát az a... Ja, aha, a... ilyen is alak. Ha? Ah, de, ah, sose találom meg, annyi, tehát mindig ér, eszembe jut, tudod, az a legrosszabb, eszembe jut egyszerűen, se, semmi alapom nincs, Ez mindig végig kell néznem IMDb-n, Adrian Brody mi a fenébe játszott. Gőz a, a, a zongoristában, meg a WC Grand Hotel, vagy Grand Budapest Hotel, az egy jó film volt amúgy. Meg a Predátorokban, Na, azt nem adta el, Na jó. Ö, lépjünk esetleg Úgyis igazából már nagyjából belekanyarodtunk Hogy ajánlj egy filmet Hogy mi az amit szerinted nem láttak olyan sokan Viszont érdemes mindenkinek megnézni Én talán Hát ö, lehetséges hogy ezzel Mellélövök mert mindenki láttam már De én az old boyt azt ö, Nyilván a korajait azt egy pár éve néztem meg, és én még életemben nem hallottam előtte róla, viszont őrült jó film. Kicsit, néha brutális, szóval olyan nézze meg, akinek. Néha kicsit. brutális. <gül> néha. Szóval olyan nézze meg, akinek kicsit erősebb a gyomra, de szerintem rohadt jó a sztori egyébként szépen van felvéve is, és nem tudom nekem. Nekem bejött, nagyon bejött. Nem tudom, hogy egy kis ismertetűt esetleg, hogy. Tehát arról szól, hogy egy fickót bezárnak, azt hiszem 16 éve. 16 évre egyetlen egy szobába adtak neki enni, meg ilyesmi, és azt hiszem a tévét nézheti folyamatosan és 16 év után kiengedik, és azt a küldetést kapja, hogy találja meg, hogy ki zárta be és hát e ezt találja ki, hogy ki azt szeretné megtudni, ki zárta be 16 évvel ezelőtt, és miért? És ez, ez az alapszori Azt hiszem, hogy elég hamar kiderül, hogy kiizzáltam, de hogy miért, az kicsit később. Szóval szerintem érdemes megnézni. Ilyen revenge story, bosszú story. Egytől tízig mennyire véres? Mm, egy ilyen jó 80-90-es évek akciófilmje szintű vérrengzések vannak benne, és utána még van egy egyéb undorító, gyomorforgató dolgok. Ja, ja, ja. De uh, annyira olyan sok nincs benne egyébként, de Tehát, nem, ne nem mindenkinek ajánlott szerintem azért. Egy kicsit nat nem naturalista kifejezett, vagy valahol a naturalizmus határán van még eléggé jó. Ja. Van benne egy rész, ez most bolder szerintem egy picit, amiben szerepel egy kalapács, egy csávónak ah. ki akarnak vallatni, vagy pontosan egy húzó kalapács, e egy csávó meg a csávónak a fogai. De az nem, szerintem az nincs benne, hogy kiszedik azt. Benne az, van. Nincsen benne, csak maga az implikáció ja, is. Ja igen, igen, igen, igen, igen. Jóint, Ricsi, hogy csinál. Jó, meg van benne egy jelenet, ami... Tehát, hogy nézed, és rohadt fárasztó, amikor ilyen... Tudjátok, végigmegy így a folyoson, és szétver mindenkit, aki láttam. már. a leghíresebb jelenet, szerintem az egész film Úgy meg. néz ki az egész, mint hát, egy Mortal Kombat film, vagy tehát, mint egy Mortal Kombat játék, bocsánat és megy folyamatosan így a folyosóra, és, és csapja szét az embereket, nézed, és fárasztó, és nincs benne vágás körülbelül, úgy emlékszek. Van ilyen paralaxban van, hogy így tehát folyamatosan megy, tehát egy folyosót láttok azt olyan oldalról félben jó, van megban, mint egy ilyen side scroller no. uh -huh. igen hogy jó és akkor csávó csak csépel-csépel, és ütül le fel az embereket, és ez a történés. Duralt fárasztó történet. nézni is, nagyjából. Közben rátaláltam a filmre. Na? Don Juan de Marco Azt nem tudom Marlon brando, Marlon brando, Johnny Depp oh. Régi, keci régi Ez, hát ez... szerintem egy korsó filmje Marlon brando Hát ez nem mostaná Hú, az egy jó film, az is ilyen meg az, az A lényegében arról szól, hogy Van egy, Marlon Brando egy pszichológus uh -huh. És Van egy páciense, aki azt hiszi magáról, hogy Don Juan és az is ilyen tudod, hogy ját átmegy ilyen fél misztikus vagy lehet tényleg ő, tudod ez a... hogy nem egyértelmű. Hm. Ez az annyira hm. Majd meg Hát a Képex is ilyen gyakorlatilag. Igen. A Képex, Képex. ahogy ja. mondott. Én ajánlottam az első filmet, ki a következő, nem tudom ki akar következni. Ajánlok egy filmet, amit szerintem amúgy sokan láttak, de én, de én mégis nagyon ajánlom nekem. Tök nagy hatással volt rám, és nagyon tetszett, mikor láttam. Ez az új Joker. Uh -huh. Ami nem szerintem... Nem láttad? Fú, nagyon-nagyon ajánlom. Gyakorlatilag minden része jó. Onnantól kezdve egy alakítás, történet, a mondani valója és több szinten is jó. Tehát egy ilyen tényleg, na, tényleg elég erős társadalomkritika, és, és több szempontból is. Tehát egy több réteg, réteggel is. Eh, elég kortárs is sok motivuma, és ezért nekem tök, tökre megfogott, meg elég sokat gondolkodtam utána, így rajta nagyon sokszor eszembe jutott, meg azóta is, eszembe jutnak jelenetek. Szóval, ja, ez nem egy, hát nem egy klasszikus szuperfős film, ez biztos, hogy gyakorlatilag szinte egyáltalán nem, nem nevezhető annak, annak ellenére, hogy, hogy Joker, Jokerről szól, meg, meg valamilyen szinten benne van így, benne van Batman is. Meg a vény család, de gyakorlatilag egyáltalán nem az Nem, és... Ö, nagyon jó volt. Nagyon tetszett, mert tényleg... Annak ellenére, hogy egy bizonyleg... Hát nem egy túlságosan gyorsan öntölygő dráma, de engem végig az elejétől. de... Legesleg végig. Tényleg jó egyébként? Nem. Szerintem... Azért is jó, mert jókor jött ki. Na jókor jött ki. Azért mondtam, hogy csomó feszeget. Igen. Tehát Lindenképp. nagyon megfogta szerintem az embereknek a fantáziáját. Legalábbis egy rétegnek az embereknek. Most nem éppen... Eh, nem a lázadásról van szó itt, hanem a... Hát... A megelégeltség. Igen, de szerintem, tehát így ez a, ez a gazdag szegény ellentét, ez mondjuk nem egy ilyen nagyon nagy, nagyon nagy gondolat, de például a, így az a, hogy mondják, a, elme, elme is csomó érdekes dolgot veszeget meg, hogy azt hogy kezelik a társadalomban. Mindenképp ajánlom. Kiváló film. Kiváló embereknek. Uh -huh. hát majd megnézem. Érdemes egyébként tényleg. Szöccsi, szóval esetleg te egy ajánlóval? A, nem tudom, hogy látta -e már sokatok. A, de nekem nagy kedvencem is, egy, -egy tök szórakoztató film szerintem. Egyszer mindenképpen érdemes megnézni. kiszkisz Kiss Bang Bang. Amint én hallottam róla már. Na, az... Nagyon jó. Nagyon jó. Olyan mint nekem nagyon az egész egy detektív regénynek a hangulatát adja vissza egy, -egy ilyen ponnyva a detektív regénynek a hangulat Amit tényleg, mint hogy könyvben is olvasni ugyanaz az egész és Mikros is közbe. közben uh, Robert Downey Jr. van benne, meg Paul Kiermer, És Ahhhhh uh, Ilyen lazasz uh, oh. valami meg van a Nice Guys Egy kicsit hajján a Nice Guys vagy hmm. egy jó hmm. film amúgy Hát az uh -huh. a szakadtam az a filmet ez, ez sokkal jobb. Jó volt szerintem az az az origi. Na, ezt felírom. Ja. A... Még talán, ha másik, akkor... Goodwill Hunting, de szerintem azt... Na, az, az klasszikus, látom. azt tényleg jó, amúgy. Én még ilyet mert nem láttam. Érdemes Én, megnézni. Érdemes megnézni. Nem feltétlenül nagy duranás egy ilyen... Vagy nem... De nagy duranásnak, nagy duranás, de ilyen kurva nagy magaságú mélységeket, ne vágy tőle, vagy álbasztus ah, mm. volt összebeszélek, nem mindegy, inkább hagyjuk. Érdemes megnézni egyébként egy must, top 100 biztos benne van, tehát egy szín film, vagy hogy szokták ezt mondani, must watch, must watch. Igen, uh, yeah, de, de Robin Williams abszolút viszi. Yeah, yeah. A, azok a jelenetek, a, a Robin williams is jelenetek az a kurva jog szerintem. Ja, yeah, no, és okay. a, azt a filmet a uh, hát Maddemon meg írta. írta. Yeah, yeah. És kaptak egy isélete moszkát. Ja. Én a 200 éves ember. Áh... Ah, Azt ez egy... én még Szerintem. nem láttam, amúgy. Sem még. Á, hát az... Szerintem. egy kicsit nőni kell, úgymond. Gyerekként nem volt olyan jó megnézni, de 5 évvel később elég jó film volt. Ja, hogy az is Woody Allen, vagy... Robin, Robbie Williams Woody Allen? Robbie Williams-i. Nem láttam még semmit Woody jelent. Nem láttam még semmit Woody jelent. Uh -huh. hmm. Érdekes. Ha már feljött uh, Woody ellen, akkor enné volt azt érdemes megnézni egyébként. Az egy kiváló, nagyon vicces film amúgy. És na nagyon aktuális beszélgetésekkel. Nekem ami eszembe jutott film ajánlani, uh -huh. az... Nem tudom, befejeztétek-e már? Csak Igen, én befejeztem. Hirtelen eszembe jutott. Mondjad. Láttátok a pandórumot? Én láttam. Aha. Én még nem egy... láttam. Én nem szeretem a horrort. Jaj, az is horror. Egyáltalán nem szeretem horrorot. de azt... Azt meg tudom nézni, meg hogy az... az... Jó. Jó kíváncsi. Össze van rakva, meg ki van találva a is. Mhm. Uh -huh. Szerintem túl kevesen látták azt, hogy nem tudom, mert csak eszembe jutott azért is, mert volt egy korábbi beszélgetésem ilyen random emberekkel. Sajnálom, hogy velünk Nem, csak ne, nem, néha beszélek más emberekkel is meglepőzni. De nem, hmm. a Pandora emlékszem, hogy ezt beszélted velünk is szerintem. Lehet, benne van. De az egy, ez egy kiváló film szerintem, és ö, sajnálom, hogy nem sikerült. Jó benne a színészi munka is, ö, meg nagyon, nagyon érdekesen van kitalálva, és nagyon emberi történet amúgy, hogyha belegondolsz az egész. De, egy... Azért, mert nem ment futott be, mert nem igazán voltak benne nagy nevek, egy Dennis Quaid volt benne talán, és... Ja. A -a Aki volt benne, az később lett nagy név. Igen. Ahogy... Norman Reedus. Ja, ő is benne van vagy öt percre. <tos> De... Ja. Meg... Uh... jó van vezetve a story, szerintem, hogy... Uh... Ez egy tipikus, uh... próbálja ezt a skifit, és a... Az alien Skiffy és a pszichológia horrort, így, ő... Oh, shit. Az egész, egész. A nekem való. való. Meg, amúgy a, a másik, amiért nem siker, nem... nem volt sikeres, valószínűleg szarul volt marketingezve. Uh -huh. Tehát, hogy ilyen... Néztem róla a és hát nem erről szól a film, tudod, ez a... E, nem tudom, volt már, hogy csak úgy megnéztetek ilyen régi filmek trailereit? Tudod, amiket aztán később befutottak, vagy ilyen kult klasszikokká váltak? Nem jellemző. Nem jellemző? Többiek? Nem. Nem mi? De van valamikor, ha megnézek valamit és akkor így, így. Ez, igen, értem, amit mondasz már, hogy van, hogy a tök más, tehát vissza, mint amiről szólt tényleg a film. Tehát tényleg más, hogy adják a dolgot nem ja. De egyébként a, viszont hogyha hogy a trillerekről beszélgetünk, az a legjobb, amikor, tehát hogy követ vannak tipikusan azok a filmek, amikor megnéz a trélet, és, és, és minden le van lőve benne. Tehát, hogy így megnézed a trélet, és akkor láttad az egész filmet. És vannak a Nolan trélerek, megnézzed a trailert, és ötleted nincs, miről szól a film. Tehát, hogy néz meg akármelyik uh, Interstellar uh, trélert, semmit nem mond el, mi lesz a filmben. Tehát így semmi baszki. ki. És hogy ezt kéne követni, é, hogy így... Felveszett a következő kérdés, szépen. <sítható> Igen, Mm -hmm. Szóval, mondjatok egy filmet, amit soha nem kéne megnézni senkinek. Huh. Van egy film, ah. küzd le <laughs> És megnézed a trader és nem tudod, miről van szó, és megnézed a filmet, és... Nem tud, miről van ah. szó. Uh. Hát, vagy tudod, Igen. miről van szó, de egyszerű, mint a és, és azért nem tudod, hogy miről szól, mert... mert többet vártál, és... Az a baj, hogy... Túl a high, high expectation-nel a... ülsz be a... Azért Amit mondasz, amúgy ez, hogy a trailerben spoilerzunk, ez szerintem egy körülbelül tíz éve trend, csak. Szóval, valahogy rájöttek, tudod, ez a marketing kutatások rájöttek, hogy többen nézik meg, hogyha a trailerből több minden derül ki. Igen, de egyébként van, az. van valami ilyesmi tanulmány, hogy... hogy ö... Mit tudom, két csoportra osztották az embereket, és az egyiknek elmondták, mi lesz a könyv vége, a másiknak meg nem. És azok, akinek tudták, hogy mi lesz a könyv vége, és el kellett nekik olvasni, ők többre értékelték a könyvet, mert tudták, mi lesz a vége, és így odafigyeltek az apró részletekre, és így nekik jobban tetszett amúgy. Á, ja, van benne egy ilyen logika, sajnos. Ez gyakran működik. Szóval, hogyha már alapból... ...meg van alapozva az elvárásod valamilyen szinten, és az uh -huh. teljesül. Akkor persze, hogy jobbra értékel. Aha, aha, Érted? Tehát, hogy... Jobban ki vagy elég ülve. Ez a logikus, tényleg. Ö... Csak így... Az csak így az itt pontosan teljesül, ki Na, nekem... amúgy A kérdés, hogy Igen. mi a fét, amit nem ajánl. Ja. <laughs> ne, nekem erről van egy storym hogyha érdekel titeket. Én mindenképp Szóval pár évvel ezelőtt kijött kettő film, konkrétan ugyanazval a névvel, csak egyikben van egy kettős pont. Na figyelj, figyelj! Az volt, hogy... azt... tehát, hogy, hogy letöltöttük az egyiket, és elkezdtük nézni, és nyilván a legrosszabb film volt, ami létezik az univerzumban. Tehát tényleg így kritikánál Tehát így borzasztó rossz. Attól. Igen, igen, és az a lényeg, hogy, hogy ö, tehát mi megnéztük azt a filmet, és kérdeztük, hogy ez a legrosszabb film, ami létezik az univerzumban, és hogy mit tudom én, még aznap este beszéltünk egy másik ismerőssé és így mondtuk neki, hogy na ez a film, amit ne nézem meg. És így mondta, hogy hát ez tök jó film, tök oké, okay, nem jó film, tehát tök oké, okay, tehát élvezetes. És így nem értettük, mit történik, és nem tudom, egy hónapra rájöttünk rá, hogy... Abban az évben kettő filmet raktuk össze, az egyiknek a címe Battle of Los Angeles, a másiknek Battle, kettős pont Los Angeles. Hú. És a ke Battle, kettős pont Los Angeles, azt hiszem az a legrosszabb. A másik meg így, hát egy klasszikus akciófilm, amit így megnézed és így elfelejtett másnapra, de rossz élményed nincs tőle. Erről, nem, az egyik, vagy azt mondom, hogy egy darab ilyen film van, amiben az ilyen ufók megtámadják Los Angeles-t és ott az egész kb. Jajajaj, egy Éronek hát játszik benne, tehát ez egy rendes ilyen, tehát ez a, mi az a függetlenség napja? Igen, félén. de nagyjából olyas igen? Annyi, hogy 2010, valahanyas film? Hát 2000, nem tudom, valamennyi. Tudod ez uh, a ilyen, summer napja kettő, függetlenség napja 2, az, az egy abszolút ilyen a minek és miért, csak hogyha már szóba jött, bocsánat. Én örültem, hogy Bill Pullmannek van még munkája. <laughs> Szóval, szóval, az a film az az, hogy, hogy... Ricsi, azt szerintem azt mi együtt néztük. Ne, azt, azt nem, néz, nem együtt néztük, azt, azt a másik havaromékkal néztük meg. És megnéztük. Amit é. elmondott most, Ricsi, teljes mértékben igaz. Ilyen, ilyen olyasmi jelentek vannak, jó, nyilván ilyen Z, Z kategóriás film, és olyan jelentek vannak benne, hogy megjelenik így, tehát, hogy ilyen egy csaj megjelenik így a semmiből, de kettő jelenet múlva meg egy vadászpilóta a múlból visszatér, meg nem tudom, tehát ilyenek jelentek, így össze vannak hányban. De De alien? De alien. De jönnek, meg utazás meg nem tudom, ilyen kis gömbök jönnek, és szécsap, hogy áh, nem, nem tudom, nem, borzasztó, nem, hát tényleg egy Z-kategóriás film, és hogy mi meglettünk trikkel, mert meg akartunk nézni egy, egy középkategóriás akciófilmet, és helyette megnéztünk a Z-kategóriás, nem tudom mit. De ez amúgy hasonló stílusó volt a kettő? Ugye egy kettően ufós Szerintem vagy, igen nem, nem tudom, a másikat, a, a jobbat nem láttam még egyébként. Ja. <gül> várjál, várjál! Segítek! Nem, nem, nem. nagyon más. De aszil, Egy Asylum film... Egy... Vágjátok az Asylum filmeket! Mondd Persze. Asylum film? Várjál. Sharknado. Á, ah, oké. Okay. A, a, vadász, a vadász az idegen ellen. De Nem Alien vs Predator, hanem Alien vs Hunter. Erre a predátor, már copyright volt. <gül> ah. Ez a... ez a, a Z kategórió, Nem, mert még az Aszidum filmek azok legalább élvezhetőek. Igen, mert az nem veszi komolyan magát. Pontosan. Tehát ők azért tudják. Tehát ők szórakoztatni akarnak, nem pedig. Most az egyik sárknálódó részben benne volt George Rr. Martin. Miért? <gül> Mert egy meg kell lennie George R. L. Martin is éppen arra járt. És egy... <gül> Na, de az, a Battle of Los Angeles, az volt azt hiszem a rossz... Igen, igen, szerintem az a rossz, igen. Sá. És a másik, meg Battle kettős pont Los Angeles. Az amúgy egy feldolgozása egy ilyen régi rádiós műsornak. Uh -huh. Ugyanúgy, mint a, a, a, mi a világok háború. Világok? Ja, De ezek könyv eredetileg, nem? A rádió. Rádió misor volt. Annyira, hogy elvileg be is pánikoltak rajta az angolok, hogy tényleg meg vannak támadva. Ez nem történt. A meg ugye ez nem történt. Mindegy. Trivia. Trivia. Olyan. Trivia. Nem csináltam. Csak felhype saját maguknak, tudod, a marketing ja. része volt, de nem történt meg soha, igazából. Ah, nem, az valaki történt. egy, egy öregasszony betelefonált, hogy ez tényleg így van? Körülbelül ennyi az alapja. És akkor ez felturbozták úgy, hogy akkor ebből csináljunk egy kis ö, plusz hasznot. Értem, értem. Na, Szöccsi, neked van ilyen esetleg? A filmet, amit nem kéne megnézni a senkinek. Így van. A. Hát a telet, egyszer, azt tudja, azt mi megbántuk nagyon. Előbb eszemben volt valami, de csak annyit beszéltünk, hogy el is fejtettem. Oh damn. De maradjunk a teletnél. És már neked esetleg valami? Amíg Szöcsi esetleg gondolkozik? Én gondolkodtam ezen sokan, de ahogy nem tudom. Minden film jó legalább annyira, hogy Á, nem, ez mondjuk hülyösség egyik, nem jó arra, hogy csak eltetszten egy dövten, de úgy, nem tudom, nincsenek ilyen, nincsen ilyen rossz, rossz érzésem, hogy így megmaradna valami a rossz filmek, az rengeteg van azok, csak így elfelejtem. Ez annyira rossz, hogy már káros. Hát, mondjuk el... a Twilight szaga, oh. azt az inkább akkor, mondanám károsnak, mint nem. Akkor inkább a szürkőtlen árnyalata, ha már károsról beszélünk, talán. De amúgy... Twilight 4... ...az lehet, hogy ...túl sok volt. De a tenetet, azt miért tudtál uh, Én? Aha. Mm. Pont így miőtt jöttetek, az előtt beszéltünk már arról, hogy... olyan az, hogy nem lett volna vele baj... hogy egy ilyen filmnek megcsinálja Nolan, hogy... ...megcsináljad és nincsen CL marketing, ez... Az egész, meg ja, ilyen kurva nagy bücséből, szóval látványosnak látványos volt meg a, mm, hogy mondjam, a szakmai munka, ami bele van rakva, az előtt meg kell hajolni, mert azt tényleg akik dolgoztak rajta értettek hozzá. Uh, csak az egésznek egy olyan feelingje van, mint hogyha megnézéd egy ilyen is vagy egyetemi film, meg dráma szakkörnek az egyik ilyen home projektjét, amiben az ötlete, hogy tudnak visszafele menni az emberek az időben. És akkor a inverse az egyenes irányba, e, időben egyenes irányban élők ugyanabban a térben osztoznak, és akkor... Jó. Mm. Hogy, de hogy a dráma, vagy filmesek, valószínűleg ebből kihoztak volna valami ideutazó felesége szintű dolgot, mint a... Fú... Márk, mi volt az a ideutazós film, amit együtt néztünk Az Ethan hókos? Na, de az a másik film, Hú. hogy senkinek nem kell megnézni. Az a film, bazd meg, valami borzasztó rossz. Ez a saját a... Alján vagyok? Pre Pre igen, Pre igen Pre Pre az. az. A, egynek jó, egy, mert hogy izé a nagyon alapvető csavart ellövik benne az ideutazással kapcsolatban, amit hamar mm -hmm. levágsz. Csak utána miután rájössz, hogy miről szó, utána így, jó, mikor lesz vége, még mindig egy igen. óra van belőle. Uh -huh. uh, az jó, igen, csak egy tenetnek még nincsen semmi ilyen, hanem egy lázményos és pörgös akciófilm, csak közben úgy érzed, hogy ez, ez, ez lehetett volna valami velősebb is, tartalmasabb is, vagy az alapötlet lehetett volna szomposabb, mert azért lehet azt mondani, hogy sokan úgy védték úgy ezt a filmet, hogy jaj, hát túlostabb vagy, vagy hogy felfogd, hogy mi történik, és azért nem érted meg azért nem tetszik, hanem hogy Ember, ennek egyszerűen se fizikailag, se történetmesérési szempontjából nem áll meg a, a lábán, a saját lábán ez a történet Szerintem rátapint a lényegre, hogy a világ, amivel játszódik, abban nem ennek a sztorinak kéne játszódni. Igen. Tehát ez, egy heist, tehát ez egy heist movie egy ilyen nagyon látványos körítéssel, amivel igazából, ha belegondolsz, semmit nem csinálnak. Amiről szólna, hogy az emberek visszafelé mennek az időben, az sideline ol van, tehát, hogy teljesen mellékes a történések mellett, hogy amúgy meg megpróbáljuk megmenteni a világot, de nincs alapja, tehát, hogy az egész arról szól igazából, hogy egy cuccot megszerezzünk, egy heist movie. Hát igen, igen, meg értad, hogyha ilyen világ megmentő is, meg akciós lenne, a, a, akkor ilyen időutazással annyiért csináltak már, e, érted, a Harry Potter filmekben is van ilyen időutazás dolog, és ott működik is, mert ott be tudja fogadni az agyat, mert ott ért, viszonylag értelmesen meg van magyarázva a dolog, am, már amennyire már egy időutazós dolgot meg lehet magyarázni, ugye? De itt egyszerűen, hogy így azt arra csaptak, így van, lehet visszafelé menni az időbe, és talán nem gondolták. Át, hát, olyan, mint egy rosszul megírt kaland, hogy van egy ötlete, és akkor, ha nem megy, akkor erőltetni kell, mint ahogy ezt én mindig mondom, és akkor csak így keresztül van nyomva az egész torin, és hogy csak azért is, hogy megtartsák az ötletet, és nem volt ilyen revizionálás, vagy átgondolás, hogy akkor ez most mégse kéne, hanem ezen finomítani, kéne, máshogy kéne, hanem nem, az alapötletet mindenképpen megtartjuk, mert én ezt akarom is kész. Ja, teljesen. Mm -hmm. Nekütt ennek erről kellett volna szólnia, nem pedig a történetről, ami bele volt rakva. Igen. Mm -hmm. mm. De mondjuk a Szerint... is ez volt egyébként, mert a, a, vagy jó, az Intestalán szerintem működött egyébként Nolen-nél, de ott is az volt, hogy, hogy volt 302 dolog, amiről szeretett volna szólni, és akkor mindegyiket kibontott egy picit, tehát hogy most, hogy nem tudom, tehát lehetett tehát hogy már, már az is oké okay volt, hogy ugye lementek a spoiler, lementek a bolygóra, ott voltak másfélelet, hát és felmentek, és akkor, mit tudom én, 47 ezer év, jó, 47 évvel, tehát a földön már ez is tök jó lett volna, vagy, vagy nem tudom, tehát, hogy annyira, annyi dologról volt az is szerintem, hogy, hogy, de ott legalább működött, ott valahogy meg tudták volna, de itt basz ki, hogy az van, hogy, hogy a már, tehát annyira túl van bonyolítva, hogy, és az kell, hogy te felfogított a moziba, hogy-hogy-hogy ez így működik ez a világ És a végén nem szól semmiről igazából Tehát hogy, hogy a vég-végsi csata is mi volt? Tehát hogy nekem annyira nem volt tétje Adnak az egésznek, yeah. hogy valami hihetetlen Nekem legalábbis yeah. Na mindegy Hát figyelj Én amúgy két film között vacillálok, amit nem ajánlom még Na Jupiter's Ascending Oh. Igen, szegény Wachowski, a Matrix után az a nagyon... Ah. Igen oh. Kemény Igen. A másik meg a Naktak. Megvan? Azt nem vágom A Keanu hmm. Na, Jó, jó, nem is beszélek, ne, nem, is, nem kell látni <gül> Nem, nem látta meg szerencsére ne, ne, Nem láttátok, jó jó nektek. Akkor a Jupiter's the sendinget ajánlom, hogy ne nézze meg soha senki az életében. Az a az sajnos volt. Én nem fogom, szerencsére kihagytam, kikerültem ezt Torch-t. mit szóltak a Swiss Army Man-hez ismeritek? Swiss Army Man. Az ilyen izének tűnik ilyen fán, de nem sok értelme van tőle. Nem, Daniel Radcliffe. Ez az egy vízi hulla, aki fingik. Hm. És tényleg ez. Ez egy trash film, nem? Nem tudom, ez egy. Amúgy ne, nem mondanám, hogy nagyon-nagyon rossz filmnek semmiképp sem, de. Furat. Különleges. K különleges, ez, ez szép. Ez szép. Nem, egy, nem, egy, nem egy szokványos film, ez biztos. Nem tudom. Biztos valaki meglátja benne az értelmet. Nem én voltam. De meg lehet nézni egyszer. Na, esetleg lépjünk. Hát ez egy elég fura év, meg igazából a tavalyi év is egyből, de mi a legjobban várt filmed az évben? Tehát az, azért vagyok én ezzel a problémában, mert nem tudom, hogy, hogy mi az, ami tényleg ki fog jönni az évben, és mi az, ami csak jövőre csúszik át. Ó, hát, én, én tudok egy egyből mondani, ha kell. Nem a ségy. Az, az, az, az kijön. Hát nem tudom, hogy ki jönne. Jó lenne, hogyha ki jönne, én az kurvára várom, mert tavaly is nagyon vártam. Ú, az nagyon jól hangzik. Nem is nagyon néztem még róla semmit, mert inkább csak meg akarom nézni egyszer. Na, hogy valami elspoilereződjön. Szerintem én... Vagykor... Végis, hátra. Láttátok az eredeti dűnéket? Én nem láttam még. Nem. De láttam az egyik a David Lynch. David? A, uh -huh. a lincs, mert melyik a másik, amiben izé van, a Sting, a Stinges láttam, azt hiszem. Az, az lincs, az lincs. Az, azt Lynch. láttam talán. Vagy várja? Hogy várjál? Mindjárt megnézem, hogy még. Van több is? Van, hát, van sorozat így. is, kisztes, meg sorozat is. Ó, hmm. a... a sorozatban izé volt, Éve uh, meg volt, a Paul a tradez. Igen. Mindjárt, a, a... Csak néha, néha rá... Uh... Néha feldobta a Youtube, tudod, mert klippeket nézek filmekből. Jung <gül> McGregor? Ha, érdekes. De, de amúgy az, igen, a dűne az, az, az... Kíváncsi leszek, mit hoznak ki belőle. Én... Talán... De én a, a, a dűne ugyanúgy alapja nagyon sok mindennek, mint a gyűrűk ura. De minek? Mert itt olvastam, oh, de itt nem tudom megmondani, hogy ez minek lenne az alapja. Ha, hülyeséget mondtam, bocsánat. Viszont Warhammer 4000. Oké, okay, jó, a Warhammer 40. oké. Okay. Például. Meg ugye az egész, ez a... tudod, Skiffy, de mégse. Tudod, ez a... Uh, Skiffy, de ugyanúgy misztikus. Ezért eléggé ilyen meghatározó. A... Szerintem még egy. Filip K. ismerített is belőle. A nagyon érdekes kérdéseket feszeget. Én konkrétan no, semmi, azért, nem tudok kellett... a Me megkövettem magam, nem Evan McGregorban, hanem James, James McAvoy a létó benne. A Meg... sorozakban. <gül> BBC sorozat akkor biztosan. <gül> Itt most oldalról hát megkaptam, hogy generalizálom a kótokat. Nekem az <gül> a kút, <gül> <gül> Szép. Nem. Hasonlítén felelőzlek, hasonlít. hasonló. Hasonló filmekbe szerepelnek, vagy... És az, az megvan, hogy Ive Megregornak van egy tesója, aki a brit királyi légierőnél szolgál, és a hívó neve Obitu. Ne... Obitu. Ne Trivia. Trivia, hashtag 2. Én, én talán a Matrix 4-et várom kicsit jobban, és egyébként mm. azt sem tudom, hogy az így meg fog -e jelenni, vagy így nem. Meg nyilván a bűnös évezet lesz a, a Morták Kombat. Mm. Én azt várom nagyon, ezt akartam mondani. Azt is lelőttem. Rahat jó lesz szerintem a téder alapján. Jónak kell lennie. Hát Jónak el... lesz, mint az egy. Úristen. Ne. Festen én... Furious 9 Jöhet egy... Én a Fast and Furiousból még egy részt nem láttam Te Ezt... És az első pár. Van, mit befotolni. Én büszke vagyok, őszintén büszke vagyok rá Én szerintem csak az első 3 Elég Az első felég. Család, Család, család De egy egyébként nem úgy volt, hogy a... A Matrix 4 és a John Wick 4 egymás után jön ki körülbelül? Vagy ez a Covid, ez, ez tönkretette ezt a mókát? Mert nekem egyébként van egy elméletem, hogy a Matrix, vagy a John Wick az egy Matrix csak csak még ott nem tud róla. Izi hogy ő, a, ő Neo. Nekem van egy Fel ilyen abban. elméletem. Szép ugye de, de, de, de A John Wicknek így a többi több folytatás, azok jók? Az Te, kell, teljesen. Tehát, hogy fia, megnézz az elsőt, és így ugyanolyan jó a másik meg a harmadik is. Tehát így, így, így. Hát hm. én azt mondom, hogy, hogy ugyanazt kapott, nem mondom, hogy ugyan, ugyanazt kapott. kapott. Mert, mert egy új élmény volt, meg újat adott, de hogy utána meg ugyanaz, Ér. kapott vissza így ilyen... Ja, mint egy Macky Sright Burger, szóval lehetne től. Ugyanaz, ugyanabból az mindig, mindig egy minél tebbet ilyen. fel, azból egyre kevesebbet ért. Jajjó. Oké. előbb itt küldött Ricsi egy listát, és azon láttam egy filmet. Uh, The Green Knight, az, az engem érdekelt. Az egy artúri mondatkörös, ilyen... Trip, tri... Aha, ilyen trippelős, uh... nem tudom, még csak film vészfilmszerűség megbűnik. Trippelős, zöld lavaga. <laughs> úgy, úgy hangzik, mint egy legenda. Yeah, yeah. Ebből a listából talán még a The French Dispatch chat néztem. Az egy Wes Anderson film lesz. Szerepelni fog benne Benicio Del Toro, meg Bill Murray, meg ezek. Ja, a Wes Anderson filmek azok egész jók. és hát elég jók, amúgy. Uhum. Szóval az, az talán érdekesebb lesz. Hogy annyira nem mélyedtem bele egyébként, mert az a baj, hogy annyira nem tudott követni, hogy mi mikor jön ki, meg ki jött már, meg ilyesmi Pedig általában... Tehát hogy, hogyha... Mit tudom, lehet moziba menni, akkor azért tudom követni, hogy akkor jövő hónapban mit akarok megnézni, meg mit tudom én, mik lesznek még az évben, de így egyszerűen most eléggé el vagyok veszve. Sejtel, sincs milyen filmek jönnek ki, meg hogyan. nézd meg a linket, amit küldtem. Fekete hőző egy, egyébként? Még az, amit lehet jó? Nem lehet jó? Nincs az Isten, hogy én azt megnézem. Hát Egyszerűen megnálható. Tudod, azért kell megnézni, hogyha nézed a következő a filmet, akkor egyben három ilyen poént, ami arra kacsint vissza. Na jó, de tudjátok, hogy nekem erről megvan a véleményem. De majdről, erről egy külön epizódot csinálunk. Jó, Marvel filmekről. Marvel filmekről. Oké, okay, erről lehetőenes lesz tényleg. Uh, hát... Igen. Hrrr. Hmm. Hm. Vagy még valami ebben a listában? Suicide Squad. Kettő. Oh, no, nobody arom kíváncsi eszé. Vagy Jaj srácok, amúgy amíg te ide, a Free Guy. Jó, jaj. jaj. <hiel> az az mennyire, az, az nagyon érdekesnek tűnik, és még vicces, és jó is lehet. De adja a, a, a, a szerepjátékérzést, nem? Igen. Free guy. Az NPC. De lennék az a, NPC. -t -t -t. NPC. <hiel> hát miért is szerint most is az vagy, nem? De egyébként lesz egy új Geiricsi film még is. még soha nem sértett meg senkit. Oh, sajnálom, nem gondoltam komolyan. Megint kapsz egy pofot, aztán majd sírhatsz megint. No? Oh. Oh. De viszont lesz egy új Geiricsi film, úgy látom, és szerepelni fog benne Post Malone. De jó. Geiricsi <laughs> nincs jó. Az is Londonba fog játszódni? Remény. <laughs> ha nem okay. akarom, nem meg hogy még a kibaszott Artur királyt is be tudta rakni Lond Londiniumba. Nem, nem hiszem át, nem hiszem át. <gül> Ezért, ezt nem láttam tőle. Egyébként az összes... Na jó, nem, mert a Madonna korszakot nem láttam, amikor Madonna szerepel benne. De azon kívül szerintem láttam az összeset is. Ez kiváló filmek egyébként. Hm. És itt az a baj, hogy a dűne az egyetlen film, amire kíváncsi leszek. Ami egy kicsit érdekáz majd a, a Kingsman, a harmadik rész. Ja, az meg valami az break vagy valami ilyesmi lesz, nem? Á, ah, igen, azt hiszem. ez az, az, az egy oké okay film volt, amúgy. Az, na, az egy nagyon király volt szerintem, a kettő is oké. Okay. Ja. Na, na hogy... hogy jön. Jön. Mi még a... Bocsánat. A... Ami... Tökre jó film nekem is, így szerintem nem sokan látták vagy lehet sokan látták, csak nem annyira beszélnek róla az Atomic Blonde Én azt nagyon bírtam az, Azért lett a, azért lesz a Delta Green Kalandunk 80 a 80-as évekbe? Az nem Ja, játszódik? ja. ja. 80-as évek Berlin 84 azt hiszem, vagy 8. Hm. Én nem nyol. hallottam, én azt hallottam róla, hogy nagyon fel volt hype-olva, de amúgy eléggé low film Hát ilyen John Wick igazából nekem egy John Wick izével, 80-as évekbe izével, hogy jövek Charlie, Charlie, Charlie, az Charlie Charlies-teri. charlies Az a nyanyja. teljesen oké okay film. Meg lehet nézni. J. Na jó, szerintem lépünk az utolsó témára. Tudtok -e egy jó szerepjátékos filmet? Itt már említettünk néhányat, de akkor tegyük sorba. Mikőtnak figyelsz, eszett eztek be először. Nekem az a. Gyeremi Ironszós valami nagy. Iron Ajánkéncet rakasz. Igen, lát Azaz. Azaz. Ez az... az... nagyon jó. Az valami szörnyű film, amit nem én nem láttam. Ez nem, nem valami nagyon rossz dolog. De nagyon vicces. E. Ám ah, nagyon vicces, kerestem a rossz filmeket, és rengeteg volt az, ami, ami ilyen já... számítógépes játékokból készült. Tehát tényleg a... nagyon nagy arányban azok voltak a legrosszabb filmek listájában. Uh, Ládré, meg Alone in the Dark, nem is tudom, mikor voltak. <gül> hát, a <is> Dragons. <gül> Amiket a rendezőt mondta. Igen. <gül> <gül> Jó, Uveból, oké, okay, persze. Nyilván. De egyébként de azon gondolkodtam, hogy miért lehet ez. Mert most nyilván vannak rossz meg vannak rossz filmek, vannak nagyon rossz filmek, de szerintem itt ezek a, a nagyon rossz, játékokból készült filmek, azok. Az, az pont azok lesznek, ami mindenkinek a haragját kiváltja, mert aki nem vágja a filmet, aznak csak egy kacvasz lesz, és az egész is semmi, és semmire nem szól, és szarság. Aki nem meg szereti, és egy jó filmet vár, és vágja azt a témát, vagy a történetet, annak meg azért lesz szörnyőség és érzés, és azért mindenki lepontozza a francba. De, de, de a... akkor figyelj már, miért nem lőnek egy osztályra? Tehát hogy, hogy most az van, hogy ide is akarnak lőni, meg oda is, tehát hogy, hogy a, mit tudom én, azoknak akik szeretik azt a világot, arra is akarnak lőni meg, akkor csinálják egy kicsit populárisabbá, hogy a, mm -hmm. izét, a sima embert is behozza, és akkor értem, hogy ez így biztos jobb, mert több pénzhoz, vagy valami és de akkor miért nem lővik be, hogy hogy Faszat, hát csinálj rögtön arra filmet. Egy csomó film, mint például Star Wars, Star Trek, hogy behozza a sima embereket, és ebből van a nagy hörgés, hogy mm. Elrontják. Igen, de legalább azt meg lehet érteni, de itt vannak ezek a amit a filmek, amiket éppen hogy, hogy az, az azért mindenkire lő, és senkire. <gül> az inkább csak szarul van csinálva. Az... Kivéve a posztál filmje, az, az jó. <gül> a Én szerencsére a... azt sem láttam. Azt, az olyan, uveból egyetlen filmje, amit lehet meg kell nézni, főleg azért, mert abban uveból heréit felrobbantják. Wow. <gül> és bevallja, bevallja le, nem érdekel, lesz és bevallja, hogy az összes filmjét náci aranyból finanszíroz. Tehát. Melyik? <gül> <ez, gül> <gül> a Posztál a az egy jó film a Uweboltól, ugye az megint a játékadaptációk, miért nem sikerülnek? Igazából csak. Szerintem játékadaptáció film az csak a Tomb Raider. Az a, a DOOM úgy de? de az... az... az klasszikus, a Doom. Bozasztószer, szar, de klasszikus. Há, mi a Doom? Üszintén, lehet, hogy már elég sárknálót néztem, hogy azt mondjam, hogy ez nem is olyan rossz film. Igen. F Főleg az a kettőperces jelent, amikor FPS-be megy a... Hát azért megéri az egész film. Igen. Nice. nem nagyon van. Vágjátok, hogy van ez a... a mágus... özé fan movie? Nem hallottam róla. Van! én ...elméletben? Én kérezett a szemem. Pont <gül> olyan... Pont olyan, van, amit. olyan amire el tud, amit el tudsz képzelni. Mhm... Olyan? Olyan? Nem hiányzik akkor, gondolom. Ööööööö... Nem egy... Nem vigyázz. Ne a... vigyázz a postát... ...vagy zén... ...spermiumot fogsz kapni. Hehehehehe... <gül> <So>, bárcsak... <gül> így, ...hogy találjátok hol lakuk. De... <gül> Vagy segítek nekik. <gül> <gül> Biztos, jó, régi, én egy pár jelenetet láttam és hát, hát igen, asszidészi munkán lehetne csiszolni. blink Vagy ez nem az a film? Ez nem a Drak? Nem? Vagy nem? Most a dúmot ot Én nem a dúmot mondom, a Mark film. én azt tudom, de már a dumot mondja. Én a dúmot mondom, igen. Igen, az drak jó, ez wow. klasszikus. Meg, meg Urbán Károly. <gül> Mi? Gondolkoztam szerepjátékos filmeken, és amúgy mm. uh, Larkos film van egy-kettő. Ja, igen, láttam. igen. A fény is párat láttam. Van olyan, -e, amiben Iza játszik a hogy a Tiriont a trónok harcából. Peter Wingfried. Mm -hmm. igen, igen, láttam olyat, amiben ő játszik egy ilyen alkoholista azért... Törpét? Lárpost. Hát igen, és azt hiszem törpét is ilyen címben, mert törpő barbárt, meg hogy zombik is vannak bennem, meg... És meg is is. benne, azt hiszem valami a jelenet. Igen. Ez a... úúú, ennek mi is a címe, ez most <gül> Az új Bruce Willis film. <gül> Úristen. Mi? Mi? Na? Nem vágod? Hogy ilyen hmm. nagyon zsék filmben játszik elvileg. Ah, Majd csak Bruce hallottam róla. <gül> Na, nézzétek meg, rengeteg videó van, azzal kapcsolatban fenn most Youtube-on, és nagyon nekészik. Hát azt lehet Bruce. is... Bruce Willis. A Bruce Willis most eladta a lelkét valamiért a hell reklám ha. után. Hát, az az, <laughs> az az a hell. Az az voltak jó filmjelni Bruce Willisnek, nem? Az jó volt, a Looper, az király volt amúgy. nem nem Hatodik érzék ah, hát? ja, ja, az is jó volt uh, Unbreakable Ja, csak de azt mondom, a... hogy az, az újabb filmek közül, mert azért mostanában Én szerintem nem tett le filmet az asztalra, talán a, a Looper volt az utolsó, amire azt mondom, hogy az egy, az egy nézhető film volt Nekem már ez is tetszett, a, a Glass se tetszett Glass se tetszett? Nem Na, de vettek, szerepetikus a filmek Ö, Egyébként a Wolf filmről mit gondoltok? A... Vov kezdetek Ittán. Vagy mit tudom, mi a magyar címe. Nekem tetszett. Nán, most mi megnéztük, azt is nem volt annyira rossz. Nem Ö... volt annyira ringé, mint vártam. Hát nem egy, hát az én szerintem eléggé fan service volt, tehát minden volt benne, ami így a rajongóknak így volt benne a mörlaktól kezdve, még mindenféle menőn kinéző spell, meg voltak benne montok -ok, meg nem tudom, mindenfajta. De végén meg egy ilyen átlagos, mindenkinek nézhető film lett szerintem, és hogy... Oké okay volt, nem volt teljesen jó, de oké okay volt talán. Akkor jó. Akkor azok, vavozik annak tetszett, nekem, ne, nekem engem egyáltalán nem kötött le. Pedig nem vagyok így nagyon távol így a, a Warcraft világától, vagyis a Warcraft világától, de... Hát nem azért, de amikor Gul'dan levette a köpenyt. És kiderül, hogy egy hatalmas ork még így is, az azért egy tökéletes jelenet volt. De szerepjátékos filmek nem nagyon vannak, egyre inkább arra megyünk rá, hogy... É, nem tudom, lehet, hogy annyira nincsek de mondjuk... ...sorozat, Netflix és Witcher... Boszorkányabb. Boszorkányabb. Azt szerintem egy elég jó. Szerintem. Ja, az, is, hogy a az is egy szerepjáték, az is egy regélytnek a feldolgozásaért. Ah. Hát, mi a számít szerepjátéknak? arra gondolsz, hogy valami klasszikusan szerepjátékból készült film? A Dungeons Dragons, and... tehát aminek az a címe, hogy Dungeons and Dragons. Az a... is három van itt, és, és Ezt <laughs> mondom, hogy nem nagyon van. Nem nagyon van. Hm? hm. Érdekes. Ö, lehet, hogy csak mi, va vagy mi vagyunk ilyen kulturálatlanok és nem tudjuk a szerepjátékos filmeket, sorozatokat, de a, a közönségeink közül, aki esetleg hallgat minket és tud ilyet, az kérjük, jelezze, és bepótjuk ezt, ezt a nagy tévesztésünket. Hiszen olyan menék, menők vagyunk, hogy több számolnak a közönség. Igen, nem egy ember néz minket, hanem legalább kettő. Nem is az közönségeink vannak. Ja, értem, értem. Van egy fanbázisok, aki a szerepjátékok miatt követ minket, a másik, meg a hasonló epizódok, mint ez. Meg van egy... Jó. Igen, meg van... Meg, meg Janika. Meg Janika. Van egy érett most már. Na, mesej. Ki kell adnunk a, a World Building részünknek a, a szerepjátékát, majd abból egy filmet készíteni. hogy elérni, hogy ez megtörténjen. Vagy hm. legyen egy ilyen film. Nice. Miért nincs film ezekből? Miért nincs Shadowrun film? Van, a Bright az például nagyjából, ha nem is egy az egybe, de Hát... az azért... Vessze van attól, szerintem. Hát... Egy skiff vannak a az szerintem az már egészen jobb belevi. Nyilván nem a pont, de... Szerintem, 50-50 százalék... Vagy 50 százalékban eltalálták a serülemtelen. a kérdés, akkor ilyen... Miért van olyan kevés? Mondja bocsi. Hogy olyan ilyen szerepjáték közeli ezégre ilyen fantasy, vagy ilyen, ja, ilyen hard fantasy, meg hard sci jó, fi, jó film az mert mondjuk érted, hogy a... itt bekiabálták mögöttem, hogyha szerepjáték, akkor ez egy community nek az a része, például az echte, ugye szerepjáték Igen Stranger ja. Things Egyébként Az is de, tó, de ez, ez csak egy kicsit ja, ja. De én inkább az, hogy tehát mi, lenne, mi lenne a szerepjáték film. Oh. Tehát, a Dungeons and Dragons üti meg szerintem azt a nívót, hogy ugye, abban a világban, ami egy szerepjátékos világban egy történet. igazából egy lenne az összes szerepjátékfilm, csak ilyenek nem tudom miért, nincsenek. A oh, várjatok, eszembe jutott egy oh, valamilyen... vagy oh, hívják azokat a csavokat. No, ez elég. Elég erős lehet, hogy a szedből. Pineapple Express, de kik játszottak? Mert nekik van egy ilyen... Annak a bandának van egy ilyen... Eléggé szerepjáték feeling filmje. Centrogan meg a... Danny McBride játszik benne, azt tudom. Igen, és mire? This is the end, vagy melyik? Nem a This is the end, hanem a... Hmm. Hogy hívek? James Franco? Király, az a címe! Your Highness! Oh, oh, James How Franco így Natalie Portman is benne van. az lesz az! Hát, azt nem tudom, mennyire szerep játékfilm. Mi <laughs> ez, ez a film? <laughs> <laughs> <laughs> <a> Egy <kárpíves> film. <laughs> Igen. Na jó, szerintem hagyjuk abba ezt a meddővitát. Ezt a meddővitát, hogy van aki kérjük a, a közönséget, hogy tegyen a rendet a fejünkben, is, hogyha van ilyen, akkor kérjük jelentze. Akkor elmondom a szokásosat, hogy köszönjük, hogy itt voltatok. Hogyha tetszett az adás, akkor lájkoljatok és iratkozzatok fel a csatornánkon, csatornánkra küldjétek el a haverjaitoknak, ismerőségeknek, nagymamának, ilyesmi kövessetek minket Spotify-on, Apple Podcast-en és az összes létező platformon ami van gyertek a Discordunkra és írjatok nekünk gmailt a 01podcast.com-ra .gmail természetesen ez végig betűvel van és köszönjük, hogy itt voltatok még egyszer Jaja, ja, köszönjük, hogy itt voltatok Sziasztok Sziasztok Sziasztok, Sziasztok. Bye. <laughs>